Avui al Càpsules ens anem de festival. Avui al Càpsules ens anem a l'insomni de Lleida. para para para para para Som pols Som fades Som foc Som neures I no tenim nom Som estòs el que li falti som el que som pro tot canvia per moments i tot allò que et plegui allò que tu has ressalti n'ets una part no dubtis el que es fa vida Agafi el que li falti, som el que som, però tot camia per moments. I tot allò que et plegui, allò que tu et ressalti, n'ets una part, no dubtis el que es fa evident. I és d'amor que es feia tot el que ja hem après quan som part. Bye. Acabem d'escoltar els Xis, la, la banda mig de Cadaqués, mig de mig del Vallès, liderada pel David Molló, estaran al festival, festival Insomni. De fet toquen toquen ara quin dia? Ah, sí, toquen dià 21, al cafè del Teatre Telonejanals Joan Mical Oliver. Eh, segut segur que estaran especialment motivats perquè el David Molló va passar la seva infància doncs, a, a les Garrigues i a continuació doncs, et deixem amb, amb un altre producte de la Terra aquest sí, més de la Terra que, que el Javier Baró és difícil uh, escoltarem el Javier Baró que estrena un disc al, a l'Insomni el disc és el lluny del camí ral i escoltarem la casa que jo vull el, el Javier Baró està el dijous uh, al Café del Teatre les 10 mm -hmm. La casa que jo vull és dintre dels meus ulls on s'ha abolit la llei i esteu el que reculls, lluny de tot camí ral, aïllada per escoltar. Boires i estius llars fan els fruits de sapí. Tardors d'un broc encès donen un dolç perill. I els hiverns blancs en flor t'adormen al seu cil. com el riu que flueix. Deixi amb suavitat la flor que resplendeix dins d'aquest fràgil cor al prat que sempre creix. És en un lloc secret, tres llantis a la nit, la llara enmig del fred i a l'immens horitzó l'impuls que ha quedat quiet. després d'escoltar el músic del Macelles després d'escoltar el Javier Baró eh, anem amb, uns, eh, amb una gent de Mallorca de les Illes, eh, que acompanyaran també el dijous al, al mateix concert al, al Cafè del Teatre és Son, Marcel Crang eh, la banda liderada per Miquel Vicensastre i escoltarem una cançó que ens la veritat, pensàvem que era novetat i no és, Pot ser, potser l'any passat l'havíem escoltat es diu Seré i és del seu disc Ara. Seré la teva son quan es dia haurà fuit Seré el teu repàs quan tot ja serà buit Seré la teva fam quan tu no tindràs sort, seré la teva ombra. Quan tu no tindràs cos, uh, uh, uh, uh, sempre junts. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, sempre junts. Seré teu dia clar, quan tu estaràs ferit. Seré el teu deseig quan tu voldràs morir. Seré la teva fe quan tu no tendràs Déus. Seré tot i seré res. Seré res i seré teu. Oh, oh, oh, sempre junt. de nit estem repassant el festival, el festival Insomni, aquest festival itinerant de música independent de Catalunya que es farà la setmana vinent, el 19, 20 i 21 de novembre, a diferents escenaris de Lleida, el Coton, el Cafè del Teatre, i doncs aquest festival que ha passat per diferents èpoques, més internacionals, menys, eh, aquest any doncs eh, se'n va fins i tot als Estats Units, o, més que en Arsene porta gent dels Estats Units, porta al Mika Pehinson, eh, aquest noi de Texas, que un dels a bandats de la música tradicional americana, un folk pop doncs, de rabosa actualitat. Escoltem el Mika PeHnson amb um, Jackkaite del seu disc Mica Pehinnson en di òpera Ccuit. Who's there? Aquesta nit, com us estàvem anunciant, tenim entre nosaltres el, el Jaume Massagué, un dels organitzadors, cabeza visible d'aquest festival que estem parlant, el Festival Insomni. Bona nit, Jaume. Hola, bona nit. Com estem? Bé. Nerviós? no, jo pot que, que jo no pujo pas a ja, però, hosti, és, és eh, bueno, no ho sé, no? estem a l'esprint final no, no poses nerviós tu, que amb, aquestes, amb aquests temes d'organització d'aquests festivals? No, no, la veritat és que sí, que sí, que ja, ja és el meu ah. una mica, sempre ah. perquè uh, tenim la sort de conèixer una mica i una mica nerviosets de caràcter a part, part del de, de, de, de que implique pròpiament l'organització d'un festival d'aquest tipus, no? sí, la veritat és que sí, la veritat és que Lleida, com que és ja l'últim però una banda, bueno, sempre estàs allò una mica que veure com sortirà i tal. Depende uh -huh. de veure si la gent respondrà, que bueno, estem prou contents que aquesta llei de doncs la gent respon tan bé, uh -huh. però després per l'altra banda doncs també arribem una mica una mica cansats, saps? perquè vull dia és l'últim sprint, saps? i sí. i també ganes de d'agafar una mica llo de, de vacances de final d'any, uh -huh. Home, això això, això ho hauríem d'explicar de, perquè clar, és un festival i tindran. Exacte, és un festival festival itinerant de música independent de Catalunya. De Catalunya, organitzat per individu ocult. O sigui, que hem d'explicar individu ocult i hem d'explicar lo d'itinerant. Tu mateix, comencem per l'itinerant. Bé, l'itinerant va aquest festival doncs, com ja deveu saber, va començar a Girona l'any 2004. Mm -hmm, sí, sí. I, bueno, en aquell moment teníem poca feina, després de fer només un festival i vam dir, doncs, anem a Tarragona, perquè un dels organitzadors i un dels col·laboradors de, de Tarragona, vam dir, Tarragona potser estarà una mica mancats aquesta proposta, mm -hmm. doncs l'any 2005 van fer Girona-Tarragona, l'any 2006 Girona-Tarragona i Lleida, sí. i després vam dir, el 2007 vam dir, bueno, és que ara no ho sé sentit tampoc, que sembla que tinguem alguna cosa en contra de la capital, en contra ah, de Barcelona. Sí. I és una mica el premi també en els grups, que a vegades els ajudem amb doncs, l'opció de tocar a Barcelona. No? Ah, sí, sí. Total, que al final en fem, vull dir, bueno, doncs en fem quatre, sí. i el 2007 va ser l'any que vam, fer, vam començar a Barcelona, el mes de febrer, uh -huh. després el maig el festival a Girona, a l'octubre a Tarragona i al novembre Lleida. I així tenim els quatre festivals a moment les quatre capitals de província i quan hi hagi les vagaries ens podem fer més <laughs> ja tens... vols dir que arribaràs a tot arreu? <laughs> no, penso que no, penso que retenirem en més ampliar perquè ja estem deixant aquí la pell saps? ja, ja, ja, ja, ja m'ho penso, ja penso però no, no, i no teniu propostes d'internacionalitzar o fer alguna cosa més a lo gran o ja en teniu prou amb el que teniu? Que és, no, que és... no, no, o sigui, de, de, de, de, per fer volar col·lòm vosaltres en els dossiers a vegades expliquem que, bueno, que voldríem anar per exemple a Perpinyà que ens cau molt a la borda de sí. Girona uh -huh. després eh, també havíem pensat en Saragossa uh -huh però també hi ha algun altre festival per allà. Després, a prendre el patrocinador, pues, tenim intenció de doncs, fer, jo què sé, Bilbao i, i Madrid, s'havia ah, sí. pensat, saps? Però bueno, i al final bueno, i hi ha el més bèstia és fer París, Edimburg i Londres, saps? Però però això d'en qui ha sortit, això. No, no, no, això és... El que passa és que, bueno, que no serien no tan gros com... Bueno, tan gros, o tant desia, saps? Si sí. oferim una excursió pues, a, a Londres o a París, saps? I seria un sol dia, doncs, pues, tres grups a Catalunya o ah. o quatre grups, vull dir, pues, un, de, un de allà i dos d'aquí o tres, mm -hmm. ben, no sé, buscar una mica la fórmula, saps? Sí. Però, bueno, hem de pedalar molt, això, i... Bueno, tens el temps. De la manera que estan les coses... Complicat. Sí, vull dir, ja veus, no? tota la crisi de enganxa a tothom. També, tam, suposo que també enganxa de, a l'organització de festivals, no? Comptes, sí, sí, sí compt... clar, enganxa a l'organització de festivals, a les institucions, als ah. patrocinadors i... Uh -huh i bueno, vull dir, aquí aguantant el vendaval ja, que ja. no ens passi res el 2010 si bueno. hem no, no, arribat fins aquí sí. si, home, ara que arribem al quart de Lleida l'any que ve el 2010 s'ha de celebrar el 5 aniversari oh, però, de Lleida, no? esperem poder arribar el 5 aniversari saps? igual que hem fet l'aniversari de Tarragona que ha sigut aquest any bastant, sí. bastant interessant i ens han, els metjans han fet molt de cas, mm -hmm. molt de cas no havien fet mai tantes entrevistes i tantes televisions i tantes, mm -hmm. i tots els artistes eren, bueno, tots, eren tots de casa saps? Sí. Doncs vull dir, també tenim ganes de, de que vingui aquest, aquest 2009-2010 a Lleida i després, evidentment, i al 2010, saps que uh -huh. al any, i em sembla que podem fer una mica més vale. sí, que contem Ara parlarem del 2009, però ja, ja, ja podem pensar que el 2010 encara la farem més grossa que, que fins ara. A veure. I abans de repassar el 2009, ens expliques això de l'individu ocult? La... Perquè, bueno, on? aquest dia ho deia en plan de, en plan de conya amb en una entrevista també a Tarragona. Que això havia de ser una secta, saps? Però al final <ríe> vam canviar l'idea i vam decidir fer no, és un... Mira, vam tenir un mal dia i vam posar-hi aquest nom uh -huh. I és una... És una bueno, durant, durant 11 anys vam estar fent un fanzín Sí a, a les comarques gironines Sí Que bueno, també vam arribar a... Ja no sé de quin any era, devia ser el 2001 o així Doncs uh -huh. arribàvem a... Fèiem alguna escapada fins a Lleida i fins a Tarragona uh -huh. i fins a Barcelona Doncs a portar, a distribuir-la, no? També però, bueno, vam, com, vam començar una mica... Bueno, vull dir, va durar gons anys i no vam saber professionalitzar-ho. Sí. I al final ens vam cremar una mica, saps? Mm -hmm. I, bueno, i, I no podíem competir amb revistes gratuïtes que hi han molt, molt mm -hmm. potents. No? Tant a Barcelona... Bueno, de Sonoro... Tothom i... ha dit a Mundo Sonoro, Punto uh -huh. H, i, uh -huh. sé, el Gou... Sí, sí. bueno. Vau arribar a editar algun DVDs? O... Sí, bueno, és que va haver-hi camp. Bueno, a part que a, a l'associació, en aquests anys, ja havíem, fèiem un circuit que es deia Altertour, Uh -huh. un alternatiu, diguéssim i sí. editàvem discos recopilatoris amb 15 bandes, o amb 10, o amb 12, depèn uh, gent, gent que encara estava grups emergents i gent que ja estava consolidada no? uh -huh. i després um, després l'última història que vam fer, de la, que això va ser poder el pas que vam voler professionalitzar una mica doncs sí. era que la, la revista passava a ser de venda uh -huh. i era uh, feta amb un format de, de DVD Sí. I en una caixa de DVD, obries el DVD i trobes el, el DVD amb entrevistes, mm -hmm. entrevistes d'algun grup, després d'algun concert, després hi havia algun rotllo de més, més, més temes d'art, de pintura, o de, mm -hmm. de, de web, o sí. i després hi havia la revista, en a, o sigui, la revista anava a dintre del DVD, saps? Vale. i mm -hmm. era un disseny molt guapo, saps? Mm -hmm. estava molt bé, però a fer un número 0 i després un número 1 i número 2, i eh, el preu era una mica massa elevat perquè no sé com valia, no recordo si valia 10 euros o així, i... Sí. Uh -huh. L'aventura bueno, es va acabar Sí, l'aventura es va acabar vam començar a fer el festival aquell i ens vam agafar una, una proposta i, uh -huh. i vam dir, doncs guaita, per no tirem cap aquí saps, i deixem reposar això i, uh -huh. i, i mira i arribem som, a Lleida l'insomni 2009 a Lleida mm -hmm. i repassarem una mica els artistes però així de per corrents des del Javier Baró, Marcel Crang Mika Pejinson, els Mendets sí. eh, alguna vegada n'has dit que és eclèctic i de, a, a fer de món que ho és eclèctic, el festival no teniu manies d'estils no... bueno, bueno, a veure, sí, és eclàctic bueno, dir, no, o sigui, metal diguéssim, és no, un, el més dur sí. saps? és una mica el falta una mica no? però, sí. però bueno, sí, és eclàctic no? perquè bé, bueno, tot una mica veu una mica ara mateix, no? Vull dir, és música popular, saps? O folk, o... Uh -huh. vull dir, poder aquest any doncs, sí, poder el folk no, potser té una mica més de presència, no? Però vaja. Sí. Saps què passa? Que festivals especialitats ja n'hi han sí. i són molt... Bueno, no, no entraràs en competència amb aquests festivals, uh -huh. i després que, bueno, si ja costa que la gent amb un així més ampli, no? Doncs, mm -hmm. eh, nosaltres hem pratit, tampoc hem pretès mai, saps? Que, que la gent vingui tots els dies del festival. Yeah. I els, els abonaments, a vegades, ens ha costat, no? Mm -hmm. sí. Per això hem dit, doncs, bueno, que la gent es faci... El festival a la mida, uh -huh. que almenys hi passin un dia, uh -huh. i, i, bueno, doncs, mira, un, dia, un, un any repetiran dos dies, un any només sí. serà un dia, un any en uh -huh. tres, vull dir, no sé, no? La qüestió és donar prou elements perquè la gent s'enganxi amb un altre. Exacte, vull dir, aquest any, doncs, eh, si sí, clar, s'ho fos que dirà, home, jo volia veure amb Mica Pechinson i, i l'an de manjo Miquel Oliver, saps? Uh -huh. I clar, m'ha sortit una mica, em costa una mica caret, no? Però, ff, uh -huh. que, no ho sé, que, no, però... hi ha difer difer diferents fórmules, no? I, uh -huh. Però, bueno... Perquè aquest any no hi ha bonament, entenc? O no, no, no, no, hi ha... no, no hi hauria bonament uh -huh, val, Entesos, vale, vale uh, Llavors, ho no, repassem així exacta. Però bueno, perdó, no hi hauria bonament però si la gent com preguntava, anticipada, a veure sí, sí. Dir, És el que cal una entrada de teatre tots els dies eh? Sí, sí, sí O una sí, sí, entrada a sí, sí, bueno, Barcelona, sí. amb un sol concert i aterrisen Sí, sí, sí Si sí, sí, és sí, sí, són... no 30 euros dos dies, bueno, tampoc no, no és cap ruïna no, no, no, no, que va, que va, al contrari Són entrades, jo què sé, entrades a 10 euros A 15 euros són entrades Sí, no. bueno, un mica val l'únic més, val 20 sí, 23 eh? val, Però bueno o si sigui, et mous una mica anticipada si, o si sigui, la compres per atrapa-la sí. uh -huh. no ho sé, la gent també s'ha d'espavilar una mica i, vana, sí. i al final la gent també sabem que és, a vegades és una mica còmode i se més venir a taquilla perquè no tenen temps o qualsevol sí, que sigui. i a última hora exacte, sí, a última hora ens fan patir una mica però bueno. no, me... uh, llavors, comencem dijous dijous de la setmana vinent amb, amb producte de la Terra, terra. Xavier, Baró. Xavier Baró música il·lustre no, d'aquí a la Terra que té, té, té, té també quasi bé que té nou disco no? i, sí. i trobem la col·laboració d'en David Sterri de l'Oper sí, del Roquer i, bueno, i encara que no és algú altre, que si no tenen algué s'ha però. Ah, sí, que que voliéu algun més sí, sí, si que... això sí, no és pas rol d'abans, ni no s'ho puc diure. No em pots dir, no pots dir. Bueno, <ríe> no. bueno jo, jo sé que, que, que en algun moment havíem trobat el que portet i no sé si ens havia dit que el que mi portet tenia mig compromès venir amb vosaltres a Lleida també, perquè va ser a Tarragona, no sí, ho sé. Sí, sí, el que passa és que coincidíem dates. Ten, exacte, tenir un músic que li marxava, Sí. dates concretes mm. i, i al final no no, no l'hem pogut comptar amb ell. Haguéssim pogut fer una inauguració una setmana abans, pot ser uh -huh. però, bueno, al final vam dir, mira, no ens li més, saps, no. que també teníem algun grup que a les festes de Girona i tal, i anàvem uh -huh. una mica de bòlit, uh -huh. però, bueno, sí, la veritat que no es viu greu, perquè aquí m'hi uh -huh. portem, doncs, i I estar però, bé. Doncs això, dijous eh, 19, al Café del Teatre, l'escenari emblemàtic a Lleida, el Café del Teatre, a les 10, Xavier Baró, l'opart del Roquer i Marcel Cranc. I Marcel Cranc, és un mallorquí que té molt bones crítiques, ho sí. tracta molt bé des de Radio 3 i etcètera, vull dir, música excel·lent, i que també té un pop d'aquest característic, potser una mica de la, influenciat així, de, de les illes, no? Sí. O, no sé, nosaltres trobem que és, que és prou interessant i que molta gent el descobrirà, no? I tant. No, no, nosaltres pràcticament, de fet, només havíem sentit alguna, alguna cançó puntual i ara l'estem descobrint aquests dos dies. Mm -hmm. eh, doncs, i el Pardal Roquer, eh, toca amb el Xavier Baró, que ho fa regularment, o ella, a ella, part, tindrà alguna cosa especial? Sí, ell farà algun, algun tema seu, pel que tinc entès. Mm -hmm. eh, hi ha un moment que en Xavier Baró, doncs, l'escenari, bueno. i ell trobarà un o dos temes. Mm -hmm. Molt bé o dos o tres, no sé, dos ah. temes penso que em van dir. Uh -huh. Molt bé. I després l'altre ens doncs, acompanyarà en Xavier Peró. Molt bé, perfecte. Això dijous. I això dijous. I divendres... Eh, ens divendres és in... no un plat fort. Ens Digues... internacionalitzem. Divendres hem d'abredar de... fort perquè <ríe> ja Cesc... hem d'hi cap a Hinson. Sí. També a les 10 i el Cafè Teat d'Escorxador. Mhm. Uh -huh. I després a les 12, dos quarts d'una sí. Suposo que hi ha una mica de retras Pel tema del de, de, de Mica Pechinson i tal uh -huh. els, els Gosse, que és un grup basc Un trio basc uh -huh. T'anava a preguntar com se pronunciaven Perquè jo no els havia sentit mai, Gosse Gosse, tal com sonen, penso uh -huh. sí, sí. I després els Méndez Hombre. Els Méndez que presenten disc Un bueno, Mica Pechinson també presenta disc sí. I, i bueno, els Méndez amb el seu souvenir Que, és un sí. que, que els confirma com a, com a una de les propostes No sé de casa, no?, però més, sí. més extrapolables, no?, més... Eh... Uh -huh. Sí, sí, amb I per, futur... Per, per, per... I, i, I creuant fronteres... Exacte, exacte, sí, sí, no ho sé, que aquest dissum no li han donat una, una, una altra volta de, de Torca, no?, no uh -huh. la seva proposta. Sí, sí, sí. sí. Està molt que els van portar a Tarragoni i la gent, doncs, li va agradar molt. No? Vull dir, uh -huh. tocaven amb el Sidoni mm, no, i, vull no. dir, van, van fer tanta munt muntada, muntada, tanta, no va tenir tant d'èxit com, com el Sidoni. Els Gosse també treuen, és el seu tercer disc, vull dir, aquesta gent, clar, que són una mica desconeguts, però... vull dir, bueno ja han vingut alguna vegada i, bueno, els, els toca bastant bé la crítica. És un mm -hmm. tercer disco, que a més hi va ser tres. Sí, ah, sí, clar, és veritat que anàvem dient un, dos, cap, tres, sí, sí, sí, i aquesta gent era la particularitat doncs, que toquen amb, el, amb una, amb la, ja no sé amb la, com es diu això, a veure, una... no, no un... amb, ah. o sigui, amb el... Amb algun instrument en concret o...? Exacte, sí, l'acordió no diatò, diatònic Uf, val eh, Bueno, mal. la Triqui, ell, en té una prova Triqui Exactament no, no, no, uh -huh. no ho sé dir ara mateix, uh -huh. no ho tinc aquí Més fàcil, anem a veure-ho i, ja, ja veu i, i sortiríem de dubte. ja ens ho trobarem, no? Exacte, sí, sí, vull dir, amb una noia que canta I després sí. amb dos, dos, dos nois doncs, que fan presses uh -huh. amb, O sigui, disparen efectes I amb uh -huh. màquines, no? I amb, I amb guitarra i baix uh -huh. I vull dir que, bueno, que és un trio bastant O sigui, és, és fusió electrònica, també Cantant eh, en basc cantan en bas. Sí, cants en bas, sí. Uh -huh. sí, sí. I em que ens ho toc tot tot un barriç barrat, és una mena de cosa ober tot, tot, tot, tot una, uh -huh. una història, vull dir, que no saps per uns agafals, que no saps com significals, i <laughs> Sí, digues, no, sí, al no, poc al no, però... poc que escutant realment dius no sèm sé posar-los. Exacte, sí, sí, però bueno, tenen, vull dir, bueno, a veure, unes pintes o sigui, no, no, no, no, no sé, si digui, que és font clàssica, eh, perquè són com rollo, bueno, no ho sé. Uh -huh. Semblen els Pinkertons, saps, uns els pintes gastes, ah, vull Vale, vale. I penso que ens sorprendreuran, pot ser interessant. Jo que els motors abans dels Méndez. Després hi ha l'associació d'en Henry Scythe. Que Déu-n'hi-do. Que Déu-n'hi-do, aquest, aquest, aquest noi també. Sí, sí. Uh, aquest noi no bueno, van treure al Mundo també en un, un, un article diguent que era un, un, un dels dixells i productors amb més, amb més amb futur, futur no, a nivell, fins i tot internacional. Sí, sí, Bé, internacional sí. sense subte, no? He trobat tots els festivals potents d'aquí de, de, del país, de, des, des de Crainfields fins al Sònar, uh -huh. o bueno, Crainfields de Perú, i ha bueno, donat la volta Ups. al món. Mm i, a més a més, té un segell propi. Sí, és veritat, que s'havia manegat a la seva. Exacte, sí. Uh -huh. I ara, bueno, estava, bueno, bastant, entre, no sé si hi ha entre Barcelona i Berlín, saps, perquè, bueno, també deia uh -huh. que Barcelona, doncs, al final tots els clubs, doncs, bueno... Se li petit. Sí, els hi quedava una mica petits, saps, perquè al final uh -huh. tot és el mateix circuit i tal, i, bueno, uh -huh. i, i, Hosti, i bueno, hem, hem puntat amb ell que ha, que pot ser una sessió... Bueno, ha tocat, també, hi ha punxat, també, i ha fet coses amb en, amb en Marc Marzenit. És el que te Però... l'ha dir. És una història molt semblant a la de Marc Exacte, el de bueno, cas que, que per això festival ha tingut una mica de previsió de vista uh -huh. i com que l'any passat el Marc Marzenit va anar tan bé sí, sí. doncs hem pensat doncs, aquest, aquest, aquest senyor doncs, és, és a fi també a Marc Marzenit no? uh -huh. I, i, sí, sí. i hem fet coses junts i bueno, pot ser que funcioni que el públic doncs, l'accepti no? sí, sí. sí. hem posat dues entrades, una pels concerts i sí. el jockey uh -huh. i una per als que només volíem venir a veure doncs, la sessió d'electrònica de, de, de no? uh -huh. perfecte hòstia, doncs clar, divendres platfort, texa, divendres, platfort des sí. de Texas al País Basc, a Barcelona eh, molt bé, una bona, una bona barresa Sí, sí, sí, bueno, suposo que el públic de Picins són don't poder, Hinson, doncs, poder no, no vindran tots a veure després de continuar, no? Però uh -huh. però bueno, vull dir, és que ja està fent una mica per això, sí, no? Sí, sí, sí, sí, I dissabte, un dia, bueno, més tranquil, més tranquil. Clar, Joan Micalo Livet és tranquil, i no és tranquil. Bueno, I els sis no tampoc no són. No a Tarragona va fer un concert eh, bastant, vam quedar parats, eh. Sí. Vull dir, que deu ni do, deu ni dos sí, i sí el diu ni forts, eh. Li forts són més més, sí, sí, sí, sí. Uh -huh. De venen no su parlaven per l'auditori de Girona doncs, va ser més tranquil i en canvia a Tarragona don't va ser més més i, bueno. I molt bé, mira, avui me l'he trobat a l'FNAC de Barcelona, nada menys Ah, sí? Sí, sí, oh, molt, molt, tio, no em coneixia Ah, no? I, tu, ens veiem allà de la setmana que ve eh? I, sí, I tu qui tío, ets? Ets? <ríe> Bueno, ah. mallorquí despistat oh, I tant, uh, bueno, almenys la pinta la fa, de sí, mallorquí sí, sí, despistat no, no, És un tio molt, molt <ríe> és un i després molt el... i molt accessible. Sí. i després els Ills, que els Ills. I els Ills van urir, són en Joan Miquel Oliver, que els mm -hmm. diu, doncs és un grup uh, de pop rock, uh, cantat en català, sí. doncs, la línia una mica sis, pues però ni el Play, no? sí. però també l'últim concert que he vist al Mercat de Música Viva, doncs, bueno, la gent va flipar, sí, sí, la... eh. Vale, que els grups creixen perquè estan amb aquests escenaris tan grossos i, mm -hmm. i sonava perfecte, no? però mm -hmm. és una banda que tenim molt, molt en compte. Sí, sí, saben defensar la seva música en directe. Exacte. sí, sí, dir, és que cuiden tots fins l'últim mm -hmm. detall, estan molo sobre, ara que van a una banda sonora per a pel·lícula. Mm -hmm. sí. Vull dir que els fills estan tocant a tot arreu, sí. a tot arreu ràuiu més, vull dir els mm -hmm. tocs, eh, vull dir tios agafen, bueno, no sé. No, no, els, el, a més, eh, jo sé que estaran especialment motivats, almenys el cantant perquè el cantant, el, el David Molló el vam sí. entrevistar doncs, la temporada passada al programa uh -huh. i la seva infantesa la va passar per aquí prop. Per ah, per aquí? Ah, sí, ah. sí Llavors ell té molt, sempre que té algun concert per Lleida doncs està especialment motivat, con la qual eh, doncs això, suposo que, que doncs això, que els eix eh, ja defensen els seus directes en contundència el David encara estarà més involucrat el, el, el dissabte que ve a, al cafè del teatre. Molt bé, podem explicar alguna cosa això? De, de, de... Potser sí origens de la sí, sí, sí, sí, si vida sí, sí. per aquí, així molt bé, i també, bueno, aquests també són els discs doncs, igual que els Mendes doncs també són un dels grups que, que, que ha girat amb insomni van estar per sí. a Girona uh -huh. i van estar a Barcelona, uh -huh. és un dels, dels grups que han fet tres festivals, no?, com els Mendes també, perquè uh -huh. és una mica és la intenció no? grups aquests que, que, que bueno, no és pas que siguin emergents perquè ja tenen, bueno, els dix sí, perquè tenen un disco, però els Mendes ja el segon disco, però vull dir que els, els continuem apujant i els portem a dos o tres, uh -huh. dos o tres festivals, bé. no?, i és una idea Sí, perquè uh, pel que, pel que pel que us coneixem, vosaltres sempre ha sigut una aposta més per la qualitat i per la, la gent de casa, si fa falta, si és en qualitat, que no pas per la quantitat d'assistents, no us moveu pels números d'assistents, que també fa falta. Sinó sí, que... sí, no, no, vull veure... Sí, una mica tot, no, saps? Vull dir, sí. ja ens agradaria, però sec, clar, cada, cada ciutat és, és curiós, saps? però cada ciutat és, és diferent, no? Uh -huh. Vull dir, a Tarragona hem portat artistes bastant, bastant potents, saps, i a vegades pues, no ens ha sortit del tot bé, no? Uh -huh. I vull dir, s'ha d'anar en compte, això, igual que a Barcelona pues, podem arriscar una mica més, perquè hi ha més públic, sí. la gent està més interessada i està farta més a veure, pues, uh -huh. igual, jo què sé, saps, els, els colplay ja els han vist, so. no? El Play diu no sé qui, saps? I mm -hmm. volen anar a veure coses pues, que vinguin per primera vegada, no? Mm -hmm. eh, Oig, i no ens no van portar els no? Vull dir que quan podem Uf. hi ha pressupost i Uf. hi ha espai, també. Doncs, sí. apostem per, per, per coses més canyeres, no? Però, mm -hmm. bueno, cada ciutat és una mica diferent. Mm -hmm. I, I la veritat que a Lleida hi tenim molt de, una prècia molt especial, no? Perquè ja mm hem portat bandes molt, per nosaltres molt interessantes, no? Els Càmeros Cura, es la lluny, la feta i, bueno, i no sé, i per això hem pensat que en mica estem molt, molt contents de portar-lo la primera vegada i... Tu diràs, per, per nosaltres a Lleida, que, que poc ens, es, ens esperaríem que un Tejano <laughs> vingués per les nostres terres, la veritat. És sort als festivals com el, com el teu, com el vostre, doncs que bueno, això el que tu deies, que la Fet o que Càmera Obscura passin per Lleida, si no, difícilment amb les seves gires habituals, si no hi ha un festival a Ardere, no, és molt difícil que vinguin per Lleida. Exacte, bueno, és una mica el sentit això del festival, no vull promocionar i apoyar propostes emergents, però després també una pinzellada internacional, doncs, uh -huh. amb una mica de cara i ulls. No? Perfecte i vull dir, bueno, aquí, aquí estem uh -huh. batallant amb aquest tema doncs, bueno, uh, moltíssimes gràcies Jaume per tota la, la, la, la informació que ens has donat esperem que, doncs, amb la nostra col·laboració, amb la vostra feina de propaganda, amb la vostra experiència amb la feina feta d'altres anys, sup suposo que la, no, suposa, no, segur que la gent de Lleida respondrà i esperem que el festival vagi vagi perfecte molt bé, moltes gràcies per les vostres paraules jo crec que sigui sí, que la gent de Lleida, doncs, doncs Crec que se, se l'esperarà amb carinyo, saps? I, sí, que sí, I, bueno, esperem ja, que, que, que tot funcioni bé. Segur que sí. Aprofitem per regalar-vos eh, dues entrades dobles ah. per al dia d'això de, dels Mendes i els Gossi Henry Sáiz. Ah, perfecte, doncs mm, sí, va. ho farem. Les podeu fortejar si, si us sí, he de gust no, el vostre programa. O, tant, això ho farem. Ah, Osti, mira gràcies. que bé. Molt bé, Jaume, gràcies. Fins ara, bona nit. Vinga, bona nit. Adéu, adéu. adéu. Uh, estàvem escoltant, o hem escoltat els, els Mendets, uh, aquesta colla de gent de Barcelona que ja vam entrevistar la temporada passada doncs també estan, com bé ens explicava el Jaume, uh, estan la nit de la nit del divendres sí, és la nit del divendres, juntament amb els gos i el DJ Henry Side al, al, al coton. L'entrada anticipada són 15 euros i l'entrada en taquilla són 18 euros per tots aquells que hi vulguen anar, doncs que ho sapigueu i el que també ens explicava el Jaume, doncs que si volem entrades només pel DJ Henry anys seran que comença en teoria doncs, allà a les 2, quarts de 3, són 10 euros i doncs el que dèiem la mateixa nit, aquest projecte basc que tret el seu tercer disc Gose 3, eh, del Gose 2 escoltarem Hey Boy Si el Jaume, gentilment, ens diu que, que, que ens ofereixen entrades per la nit del divendres del Festival Insomni, el divendres 20 de novembre, doncs alguna cosa haurem de fer, l'haurem de sortejar d'alguna manera entre el públic, entre vosaltres, entre tu, que estàs escoltant el programa. Si vols, doncs et pots posar en contacte nosaltres i entre tots els que ho feu eh, farem un sorteig. Eh, no sé qui serà la mà innocent, si és que n'hi ha, de mans innocents. Doncs com us poseu en contacte? Doncs ja ho sabeu, amb el, o bé l'adreça del programa, l'adreça de el correu electrònic, el càpsul es @gmail.com, amb el número 1 en lloc de la lletra U, o bé, doncs a través de la pàgina web de Ràdio Ponent, moyrusa.cat/radioponent, o a la pàgina web al bloc del programa que és capsules.blogspot.com. Us esperem a veure qui, qui té la sort de, doncs, de disfrutar d'aquesta invitació que ens ha fet el, el Jaume i continuem, continuem una de les mm, Sí, diguem, un de dels caps de cartell d'aquest insomnia Lleida és el mallorquí Joan Miquel Oliver l'han punxat i repunxat aquí al Càpsules ens fa molta il·lusió que trepitgi la nostra terra i mentrestant, doncs, en fi, mentre no arribi el festival anem fent un, una mica de boca amb l'arbre que mira Farola quina lletra més difícil de recordar d'aquest bon bon mallorquí del 2009 doncs, que tant ens agrada, Joan Miquel Oliver Ja que repassem la programació d'aquest festival, no ens volem deixar un avar... No, com se'n diu? Un avarraris? Ara no sé com es diu la paraula. Bé, és igual. Un projecte especial de les nostres terres és l'Opar del Roquer, aquest bon home que és es dir que recuperar uns sons una mica roquers, rocabilis, el senyor David Starry. D'en ell, doncs, escoltarem una peça, una peça del seu disc volum 2, Rocavillian Can Music, es diu Soc de l'Oest. M'he criat entre pagesos i carrinclons, homes que s'aferren a les seves tradicions. Gent de terra, gent de foc, en una frontera amb la mentida no hi té lloc on es creuen els camins dels odis i els rencors i els destins de les nacions. So de l'oest, de Catalunya, la Tarragona. Més bon el sol, més enllà en les muntanyes, entre les valls i els aigua molls. On la muti fa arrencar, es fa de ser baixant, i la mota plena fa el camí del Vienan, per indrets de pedra i fang por el blau del tot el que tenim de mar, menjat a l'horitzó un estal brillant a la fosca nit si el cel es fa. Soc de l'oest de Catalunya, la terra on por el sol, més enllà de les muntanyes entre les valls i el seu Seguamolls. Portes i terres de secar, puja quan Déu vol. Fins aquí el que, és el que ha estat la, doncs això, la revisió del, de la programació del Festival Insomni de la Setmana Vinint a Lleida. I el que farem també doncs, és parlar d'un concert que es fa la setmana vinent també a... a Tàrrega, en aquest cas a Tàrrega, al bar Quiricú, a la plaça de les Nacions, el dia 21. És l'Anna Roig i l'ombra de Tonxet. Uh, L'Anna, la setmana que ve la tindrem entre nosaltres, la podrem entrevistar, si és que no passa res excepcional. Mentrestant, escoltem aquest tema que fa amb el cantant de la brigada, amb el Pere Gramunt, el corso de la pluja que tant ens agrada. sentir que m'he estat quieta esperant. corro darrere un somni que no sé si tinc davant corro per l'aventura de correda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 Mirau, pensaré que és millor deixar-te la llum. Corro perquè ja arribi a lloc on i veure clar els teus ulls si el record segueix allà. Corro perquè ja arribi al moment de descansar i saber si ho fas veure o és cert et vols escapar. Corro sóc a la pluja rere aquest record en dos que potser encara guardes quan algun record al cor, corro perquè en tinc ganes, però si no pares potser al final pensaré que és millor deixar-te marxar. paraula xeua és una estat espiritual I acabem, acabem el programa d'avui, el càpsula és número 39, 39 ja avui dijous 12 de novembre esperem que t'hagi agradat el programa i si vols ja ho saps ens expliques alguna cosa a través del correu electrònic fins a setmana vinent, que tinguis un bon cap de setmana salutacions des de Radio Ponent i sis hawaianes cantant i el soltar Xiuà, Xiuà, Xiuà, Xiuà, uuuh. Xiuà, Xiuà, Xiuà, Xiuà, uuuh. Mira com és balla, s'endali aquí, s'endali allà. Soc un fill de Xiuà, un home nou, un gran shade, es com, un gran, oh, oh, oh. És com un gran ah ah ah. Es com gran ah ah ah. les va de felicitat La ciutat. Man dijo grand she was Valencia. She was she was she was she